și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Emisiunea creștină de radio, Evanghelia Lumina Vieții, își anunță difuzarea cerui de al 162-lea program prin preotul Valeriu. Ne aflăm, iubiții noștri, cu cititul în Evanghelia după Matei, capitolul 19, versetul 2, unde vom pătrunde după ce mai întâi Vom afla cum a ajuns Han Seok bon un băiat corean, un om tare învățat. În colecția de basme pe le-am cules din sânul folclorului oriental, am găsit aici o poveste care se numește Dragoste de mamă. De mult, de mult, trăia într-un sat nu departe de cheson, o familie de țărani săraci. Bărbatul muncea pe ogorul văcinului care era putre de băgat, femeia cocea pâinișoare de ore și le vindea. Așa trăiau înnodând cu greu capetele. Și avea un băiat, Hansek Bon, la care țineau mai mult decât țineau la viață. A trăit în pace familia până s-a bătut asupra unei Anume, tatăl a căzut greu bolnav și a murit. Murind însă i-a spus femeii, fă în așa chip ca feciorul nostru să poată învăța, atunci îl va cinsti toată lumea. Iar mama i-a făgăduit să împlinească cea din urmă dorință. Când Hansek Bon a împlinit șapte ani, mama a spus, E timpul să împlinim dorința tatălui tău, băiete. Va trebui să înveți 10 ani de zile. Vei cunoaște în vremea asta mii și mii de hieroglife, vei învăța cele mai frumoase stihuri, vei pătrunde știința vracilor și vei citi cărțile filozofilor. După aceea, vei putea da examen la seul și vei ajunge un învățat cum a dorit taicătul. A plecat Hansek Bon la cheson să învețe și mama a rămas singură în căsuța ei. Nimeni nu cocea în sat pâine de orez mai bune decât ea. Erau gustoase și arătoase totodată, mereu netede și pufoase. Și toți vecinii cumpărau de aceea pâinea de la ea. Nu era seară ca mama să nu se gândească la fiul ei. Îi se ura fără el, se întrista și plângea. Noaptea s-o cotea câți ani, câte luni și câte zile aveau să mai treacă până să-și vadă din nou feciorul drag. Mult îl iubea, dar multe zile rămăseseră până la întâlnirea dorită. Și ea că auzi într-o seară zgomot de pași pe lângă micuța ei Deschise ușa și-și cunosc cu feciorul. A văzut mama că istovit istovi de drum lung și a vrut să-i sare de gât să-l strângă la piept, dar n-a făcut așa. Nici măcar nu i-a zâmbit, ci doar l-a întrebat. De ce te-ai întors înainte de vreme? Ți-ai însușit oare tot ce trebuia să-ți însusești și erai pregătit de examen? Hansek Bon nu se aștepta la o atât de aspră primire. A plâns și a spus. Am străbătut pe jos un drum de zeci și zeci de lii și n-am mâncat nimic de ieri dimineață. Dăm ceva de mâncare și-ți voi povesti apoi totul. Vai, cum ar fi vrut să-l îmbrățișeze mama, să-l sărute, să-i dea ce avea mai bun în casă și să-l culce, dar n-a făcut nimic din toate acestea, ci l-a întrebat din nou. Băiete, ți-ai însușit oare toată învățătura pe care trebuia să-ți însușești în 10 ani? Feciorul i-a răspuns. Am învățat tot ce aveam de învățat în 10 ani și de ce m-am întors mai devreme acasă." Bine, ia atunci pensulă, tuș, hârtie și scrie cele din zece hieroglife," i-a spus mama. Dacă a scos el tușul și pensula din săculețul ce a târnat la cingătoare, a stins mama flacăra opaițului opa și a greit. Ai să scrii pentru Eric fiule, în timp ce eu am să coc niște pâinișoare." După o vreme, mama a spus, Gata, pâinișoarele!" Și greind, așa a prins iar opaițul Hansegbon i-a arătat mai căsit ceea ce scrisese. Hieroglifele se pe urâte și de mărin felurite. Atunci mama a spus Copile, ia privește tu pâinișoarele mele. Le-a privit Hansegbon. Erau nete, curate și arătoase tot atât de curate de parcă mama le-ar fi cop pe lumină. Iar mama i-a pus mâna pe umăr și i-a spus Fiule, Înapăiază-te la cheson și nu veni acasă, decât atunci când vei ști în chip desăvârșit tot ce se cuvine să știi." S-a rugat Hansek Bon. O, oh, îngăduiem să rămân, barem până dimineața, mamă. Am venit în coace cale de multe zile și de nopți, fără a face niciun popaș și n-am putere să-mi din nou un drum atât de lung." N-ai timp pentru odihne copile." I-a răspuns cu asprime mama. Ia că niște pâinișoare, ai merinde pentru drum?" Și du-te cu bine! A plecat bietul Hansek Bon Pe căreri de munte în noapte Anevoios a fost drumul Până la bătrânul Cheson Nu odată i-au tăiat Calea și de munte Și i-au urlat fiarele în preajmă Mergea Hansek Bon și plângea amar Îi se părea că maică sa e nedreaptă Și crudă cu el Că nu-l mai iubește după anii Pe care-i trăise la Cheson Dimineața a dezlegat naframa în care se aflau pâinișoarele și din nou a văzut că pâinișoarele coapte pentru ntuneric erau desăvârșite, toate deopotrivă. Și atunci, pentru cea din tâia oară, Han Segbon își spuse, «Mama și-a putut face bine munca și pentru ntuneric iar eu nu? Aha, înseamnă că pe toate le face mai bine decât mine!» Și gândind așa, Han Sek Bon s-a grăbit către Cheson. «Și-au mai trecut 5 ani!» Și într-o seară, mama a auzit din nou zgomot de paș pe lângă micuța e cebii. A deschis ușa și din nou și-a văzut feciorul. Am și a bon și-a întins mâinile spre ea, dar mama l-a întrebat. Ai învățat tot de-ai venit acasă? Tot, i-a răspuns el. Și scoțând din săculeți hârtie, tuș și pensulă, a stins-o paiețul. Și peste 10 minute a spus. Mamă, aprinde-te, rog-o, Mama a făcut lumină și s de feciorul ei, avea înainte o coală de hârtie acoperită de hieroglife, toate erau limpezi, deopotrivă frumoase și arătoase. Atunci a spus mama, vai, cum te-am mai așteptat copile, cât dormi a fost de tine, lasă-mă să te privesc, lasă-mă să te strâng la piept. Au trecut ani și Han Bon a ajuns un învățat vestit. Dar când elevii îl întrebau cum de ajunsese atât de învățat, Han bun răspundea. Dragostea mamei m-a învățat să nu mă cruți, să fac bine și cinstit tot ce fac, iar cel ce face bine și cinstit tot ce face, poate ajunge tot ce dorește. Iubiților, a fost puțin cam lungă povestirea, dar plină de mult înțeles. De câte ori nu ni se pare și nouă că Tatăl nostru ceresc, care ne trece prin greutăți și prin probleme, nu ne mai iubește? În fond însă El ne iubește foarte mult, dar face lucrul acesta numai pentru binele nostru. Să nu ne mirăm deloc. Atunci când trecem prin încercări și dureri grele, ne cam îndoim, e adevărat de dragostea Lui Dumnezeu față de noi. Iată însă că El în adins ne trece prin noapte și greutăți ca să scoată din noi oameni maturi, Luminați și învățați între ale Duhului Său. Doamne, Tatăl nostru, ceresc! De multe ori ne îndoim și noi de dragostea ta, cum se îndoia băiatul acela. Căci, când ne treci prin greutăți, prin noapte și prin încercări, punem la îndoială dragostea ta. Dar va veni o zi când, la fel ca băiatul acela, privind înapoi, vom vedea cât de bun ai fost că ne-ai lăsat să trecem pe acolo și cât de mult ne-ai iubit. În vederea acelei zile, pentru că ne faci cunoscut deja de acum, Chiar și pe calea acestei povești, vrem deja să-ți trimite mulțumirile noastre înainte pentru tot ce ai făcut și faci cu noi. Ajută-ne să vedem în toate mâna ta plină de dragoste, de înțelepciune și de iubire. Amin. Bunie bun, cât nu pot să spun, suflet ca al lui, nu-i al nimănui, dar mai bun ca tatăl meu.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 Duhui credincios, dar mai bun ca ia știu eu, este Tatăl Dumnezeu. Dar mai bun ca ia știu eu, este Tatăl Iubiți ascultători, intrăm în lecțiunea noastră de astăzi, care se află așa după cum am anunțat, la Evanghelia după Matei, capitolul 19, începând cu versetul 2, pe care îl citim, urmat de explicațiile respective. După el, adică după Domnul Isus, au mers multe gloate și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Niciun bolnav care a mers după Domnul Isus nu a mers în zadar, ci a fost vindecat fie într-un fel fie în altul oricine merge după Domnul Isus Hristos are de câștigat de fapt adevăratul câștig este numai atunci când mergi după Domnul Isus pe oriunde merge el este viață și fericire chiar dacă drumul trece prin văile umbrei morții și chiar dacă urcă pe golgota toate celelalte drumuri pe care merge lumea duc la moarte chiar dacă sunt pardosite cu aur și presărate cu diamante și flori. Drumul adevărului dă vindecare sufletului și întotdeauna sfârșește în odihnă, statornică și fără teamă. Pentru prima dată când s-a anunțat pace pe pământ a fost la nașterea Domnului Hristos și pacea a fost anunțată pentru toți aceia care sunt plăcuți lui, care merg după el. Pe drumul adevărului nu rătăcește nimeni, chiar cel fără minte merge fără șovăire pe el, de citit Isaia 35 cu 8, pentru că pe acest drum nu pot merge fățarnicii și nici fiarele sălbatice. Cine calcă pe urmele adevărului simte înțepăturile cununii de spini, dar și fiorul veșniciei fericite. Simte loviturile biciului vrăjmaș, dar și mângâierile... Mâinii binecuvântate a dragostei dumnezeiești Așa este deocamdată pe drumul adevărului Dar n-ar fi fericire adevărată dacă n-ar trece întâi prin cruce După Iisus Hristos Domnul au mers multe gloate și El a vindecat pe cei bolnavi Știu, dragul meu, că vrei să fii fericit și vrei să fii vindecat de boala care te chinuiește Orice om vrea lucrul acesta dar dacă încerci alt drum, în afară de drumul pe care merge Domnul Isus, totul îți va fi zadarnic. Poți să te convingi din viața pe care ai trăit-o până acum. Și nu va fi altfel nici de aici înainte, dacă nu ai să-ți schimbi sensul mergând după Domnul Isus, oricâte rețete ai mai încerca. Nu poți însă ca să mergi după Domnul Isus decât părăsind toate celelalte căi pe care le-ai urmat până acum. După el nu se poate merge decât atunci când te lepezi de tine însuți, deci cu lepădare de sine, când inima este întreagă pe urmele lui. Atunci abia simți din plin binecuvântarea lui chiar când spinii suferinței îți străpung trupul. După Domnul Iisus au mers multe groate. Dar tu, suflet drag, în clipa aceasta, după cine mergi, este timpul să-ți faci socotea la cea dreaptă, acum, înainte de a fi prea târziu. În versetul următor, versetul 3 de la Evanghelia după Matei, capitolul 19, citim. Fariseii au venit la el și ca să-l ispitească, i-au zis. Oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Ce poate face Duhul de partidă dintr-un om? Îl transformă într-un ispititor. Și orice ispititor este un pui de diavol, căci numai diavolul ispitește. La ce le folosea fariseilor, multa lor religiozitate, când Duhul le era plin de suspiciune și de ură față de tot ce nu le era pe plac, față de toate părerile contrare părerilor? Ei umblau cu viclenie ca să-l ispitească pe acest om care se numește Isus și care, în tot ce spune și în tot ce face, nu se potrivește cu partida lor. Pe ei, de fapt, nu-i interesa adevărul, ci numai partida. De aceea nu aveau urechi să-l asculte, după cum nu aveau nici ochi ca să-i vadă lucrările lui minunate." Domnul Iisus făcuse minuni mari cu câteva clipe înainte de a-i pune farisei întrebări ispititoare și, deși erau martori, totuși nu-i mișca absolut nimic din ce vedeau și auzeau. Cât de grozav împietrește pe om duhul de partidă! Niciun alt duh nu este ca acesta. Orice ei spune și orice ei face nu-l impresionează, ci rămâne rece și nesimțitor ca piatra. Mulțimea bolnavilor vindecați de Domnul Isus, îi îmbulzea și pe farisei, dar ei erau orbi pentru aceste minuni atât de vizibile și atât de greitoare, căci pe ei îi interesa numai cum să scape de acest om care le deranja interesele. Oare nu tot așa este și astăzi cu duhul de partidă? Nu interesează pe cei stăpâniți de acest duh dacă sufletele sunt vindecate, dacă sunt fericite și pline de pace? ci îi interesează numai faptul că s-a făcut o abatere de la dogmă și de la felul de a fi al partidei lor. Și atunci pornesc cu o ură înverșunată să înlăture pe cel prin care a venit întoarcerea și înviorearea și trezirea, întrebuințând ca și o odinioară fariseii toate mijloacele printre care fățărnicia și viclenia. Vai și cât de la modă sunt acestea și în sânul poporului nostru! Farisei au venit la Domnul Iisus în chip viclean cu cuvinte din Sfânta Scriptură, dar el le-a cunoscut planul. Spune un proverb așa. Nu este nevoie să intri în gura lupului ca să crezi că are colți. Fățărnicia și viclenia sunt periculoase totdeauna, chiar și atunci când nu te atinge pe tine însuți. Și acum întrebarea pusă de farisei era așa. Oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? În original... Nu este cuvântul lăsare, ci dezlegare. De lăsat, n-ai voie să lași pe nimeni, fiindcă nu-ți place de el. Dar al dezlega de îndatoririle lui față de tine, pentru binele său, asta este îngăduit. Când vine la Domnul Isus cu întrebări puse în chip viclean, luciferice, ca acest oare?, ne aducem aminte că și în Geneza, capitolul 3, versetul 1. Satan a venit tot cu cuvântul acesta, oare, cu adevărat a zis Dumnezeu, deci oare? Și când vii cu acest cuvânt, totdeauna te afli pe poziția fariseilor, totdeauna cauți să-l prinzi pe Domnul Isus ca să-l omori. Când întrebi, oare este îngăduit? Știi bine că nu este îngăduit. De aceea și pui întrebarea cu oare? Adevăratul credincios, chiar dacă are întrebări de pus, vine altfel și altfel întreabă. Așa cum a venit Natanael în Ioan capitolul 1 cu versetele 47, cum a întrebat Iuda, nu Iscarioteanul, celălalt Iuda în Ioan 14 cu 22, cum a întrebat Maria Magdalina, dacă vii la Domnul Iisus ca să-L ispitești, mai bine nu veni. În versetul următor, la versetul 4, Domnul Iisus dă răspuns Și versetul spune în felul următor. Drept răspuns el ne a zis. Oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Dacă farisei au venit ca să-l pe Domnul Isus cu Scriptura, tot cu Scriptura le-a răspuns și el. Și cum ispititorul diavol a fost înfrânt prin Scriptură atunci când s-a apropiat de Domnul Isus cu ocazia postului, tot așa au fost înfrânți și farisei ispititori. Domnul Isus le spune, oare n-ați citit? În ziua judecății, ni se va spune și nouă, oare n-ați citit? N-ați citit voi cu ochii voștri despre neprihănire, despre dragoste, despre harul mântuirii, despre deșertăciunea lumii și a plăcerilor ei vinovate și deșarte? N-ați citit voi despre făgăduințele și despre judecata lui Dumnezeu? De ce n-ați vrut să credeți? Și dacă n-ați citit, de ce n-ați citit? Doar ați avut toate posibilitățile. Oare n-ați citit? Cuvântul scris are valoare. Cel nescris este ca un act fără ștampiră. În ziua judecății vom fi întrebați numai cu privire la Sfânta Scriptură, despre ea vom fi întrebați dacă am citit-o sau nu, cât despre tradiție, ceea ce nu este scris nu ni se va cere socoteală. Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne-a lăsat scris atât cât trebuie, nici mai mult, nici mai puțin. Este de mare importanță citirea Sfintei Scripturi și trăirea celor citite. De lucrul acesta atârnă viața și fericirea și acum și în veșnicie, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Citirea Sfintei Scripturi cucerește și răcorește sufletele îndurerate și cuprinse de mâhnire, alinând puterea și arsura durerii și dându-ne o mângâiere mai dulce și mai plăcută. Dar să nu citiți literele în chip simplu, ci să cercetați ideile. Dacă se oprește cineva asupra cuvintelor și nu cercetează nimic mai mult decât cele scrise, multe greșeli va săvârși. Încheia citatul. Sfântul Grigore de Nazianz pe de altă parte, îndeamnă. Îndeletnicește-te totdeauna cu Sfânta Scriptură și cu inima și cu gura. Dumnezeu nu se va lăsa... Fără să-ți răsplătească această trudă, o lumină tainică va străluci în sufletul tău. Iubitilor, Sfânta Scriptură răspunde lămurit la absolut toate problemele vieții. Nu există un alt sfătuitor de săvârșit pe pământ cum este această carte sfântă și minunată. Domnul Isus le răspunde fariseilor. Oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Așa este rândul la lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost mai bine altfel, altfel ar fi făcut. Dar el a făcut așa, parte bărbătească și parte femeiască, adică a unit puterea cu gingășia, curajul cu prudența, înțelepciunea cu dragostea. Cât de echilibrată ar fi viața noastră dacă am păstra și am ține seama de rânduiala aceasta în toate privințele, și când este vorba de viața individuală, și când este vorba de viața de familie, și când este vorba de viața de societate. Să nu fie numai parte bărbătească și nici numai parte femeiască. Și într-unțeles un înțeles, și într-altul, bărbatul fără nevastă este ca o jumătate de foarfecă. Nu taie, ci zgârie, așa spune proverbul. Partea bărbătească unită cu partea femească dă adevărata roadă și a bucuriei, și a păcii, și a propășirii. Familia, spunea Luther, este izvorul binecuvântării. Dumnezeu binecuvintează totdeauna unirea părții bărbătești cu partea femească, Dar dacă această unire nu s-a făcut duhovnicește mai întâi, la nivel de inimă, atunci nici unirea trupească nu poate fi o unire trupească adevărată și sănătoasă. Din pricina aceasta, cele mai multe căsătorii nu sunt binecuvântate. Dacă fiecare parte ține să fie bărbat, adică să fie cap, înțelepciune, și nu caută să se unească cu femeia, adică cu dragostea, nu poate fi fericire, ci chin și moarte. Dumnezeu să facă pe deplin lumină și în această problemă atât de însemnată. Ziditorul, spune Domnul Iisus, de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. În original, în limba greacă, în loc de cuvântul i-a făcut, scrie, i-a poetizat. Legătura dintre bărbat și femeie este concepută ca o poemă, nu ca o proză searbădă, ba adesa vulgară, cum este la cei mai mulți. Pământul poate deveni cer într-o căsnicie fericită. Scopul căsătoriei nu este numai procreația, ci și completarea unui om de către celălalt și împlinirea dorințelor. Un singur om nu om, spune filozofia stoică. Un vechi împărat chinez spune așa, eu am cinci miniștri și cel mai bun dintre ei este nevasta mea. Căsătoria este ca o nucă formată din două părți. Numai dacă sunt unite, dau întregul. Ziditorul de la început a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Așa a făcut ziditorul, dar a venit altcineva, a venit diavolul cu păcatul, care a stricat ceea ce a făcut ziditorul, a stricat această minunată așezare, atât din inima singuratică, cât și din familie. Domnul Isus Hristos poate așeza din nou ceea ce a stricat vrăjmașul acest viclean dușman al oamenilor, dacă sufletul vrea cu adevărat prin credință. Legătura cea mai strânsă dintre două inimi este Domnul Isus Hristos. Această legătură este de dorit și trebuie să fie în primul rând în căsătorie. Dacă începem, continuăm și sfârșim cu Domnul Isus Hristos, calea noastră va fi înconjurată de binecuvântări. iubirea Domnului Isus ne înconjoară ca un zid puternic, ca o stâncă de granit, ca să ne ferească de atâtea și atâtea prilejuri de păcătuire. Numai iubirea Lui este adevărata iubire și ea ne încălzește inimile. Slăvit să fie El pentru toate binecuvântările de care ne face parte de acum și până în veșnicie. Mi-aduc aminte cu prilejul acesta de o familie au de-acum probabil 26 și 7 de ani de căsnicie și la început când îți unul altuia, erau numai în perioada de logodnă, soțul scria soției pe atunci logodnic, scria logodnicei în versuri și spunea, un strat pun eu, de dragoste era vorba, un strat pui tu și altul pune Dumnezeu și în felul acesta închegată, împletită căsnicia va fi durabilă. Le-am urmărit mersul și într-adevăr este o căsnicie binecuvântată. Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim foarte atenți și în dragostea dintre noi întotdeauna să împletim firul dragostei jertfitoare a Domnului Hristos. Pentru că dragostea Domnului Cristos, ideea altfel asta este singur, sens al dragostei este jertfă mistuire de sine în favoarea celuilalt. Și atunci când soții amândoi practică această dragoste adevărată a lui Hristos jertfindu se unul pentru celălalt, atunci există acolo adevăratul cer pe pământ. Dumnezeu să facă parte tuturor credincioșilor lui și tuturor celor căsătoriți de acest har. Iubiți ascultători, meditațiile rezervate pentru programul 162 se încheie la punctul acesta. Iar timpul care ne-a mai rămas disponibil, dorim să-l folosim, ascultând un buchet de cugetări pe marginea căsniciei, după care vom da citire unei poezii intitulate Biruințe. Relațiile de mire și mireasă dintre Hristos și Biserica Lui au luat naștere prin moartea lui Hristos și se întrețin prin moartea Bisericii. Dragostea locuiește și se odihnește în cuibul cald al jertfirii de sine. Înjunghierea mofturilor și pretențiilor personale este scara pe care te înalți în ochii partenerului și în același timp scara pe care coboară fericirea Edenului pierdut în căsnicia ta. Haideți acum să dăm citire unei poezii cu referire la natura acestei biruințe de sine, în paralel cu biruințele omenești. Biruința omenească totdeauna înjosește și adeseori aduce pierderi de nenlocuit. Biruințele credinței totdeauna dau nălțarea și aduc bogății de harul și în om și în mulțimi. Biruința urii lumii asuprește și ucide. Biruințele iubirii bucură și înalță tot. Biruința omenească e robie și teroare. Biruința lui Isus e de plin eliberare. După orice biruință omenească e decăderea, dopotrivă pentru un vin și ca și pentru un învingători. Biruința în Domnul însă ne aduce înălțarea cea fără de libertate și noi zori. Biruința omenească are temelie ura și se înalță pe durerea și pe jertfele altora, dar a lui Hristos își are temelie în veci iubirea și se înalță prin iertare de sine sacrificare. Amin Ai numai cât dai Câștigi numai cât pierzi Și urgi numai cât cobori Cine are urechi de auzit, sau audă